Homilia. Senidiok Garizumako 5. domeka honek bizitzaz hitz egiten deusku. Bizitzaren barri dakarsku. Bizia zelan nolertu eiken eskaintzen deusku eta alda batera bizitzeaz zein erratuak gagozan ere aurpegiratzen deusku. Izango etego bioz barritzerako bide. Jaikoak geure erantzuna eskatzen deusku hausartuko etegara erantzun hori emoten. Eskatu deugun, horretarako behar dugun, adoria eta ebazpena, irakur gaiek, bizitzeari eta diotzeari buruzko uste ezbardinak emairatu duzku ez. Ezekiel profeteak hondatuta dagoen herria, ilobietan balegolez ikusten dau. Eta jainkoak bizitze mongo deutsola egintzen deutsua. Ze eriotza eta ze bizitza da, ezekielek emairatzen dauan, ha? Paulo apostoluak, hildakulez ikusten dauz euren grinenpean bizi diran, edo dirauen, gizakiak, jentil izan edo sinistun izan harren, gentilo oituretan bizi izan. Eta kristogandik sortzen dan bizikerara deitzen deutxe bere ikaslei. Ez dienogu ba gauza bera, bizitza aitatzen dogunean. Gauza ez bardinak adirazten duguz, berba bardinaz. Gauko ibergelizio pasartea, bizitzaren aldeko kantu eder bat dugu. Jesusek negar egiten dau lazaro bere lagunaren ilobi ondoan. ondo astertzeko begiratzeko, hausnartzeko eta norberetzeko egoerea dugu hausen ideok. Jesusen gan jainkoa bera agertzen jakula sinisten dugunok, Jesusen egitean, Jainkoa bera ikusten dugune garrez Eta galdetu geikeok eure buruari egoera hauren aurrean Zer inegarrez deardo jainkoak Jesusengan. Bere lagunaren geixoaldiaren barri izan dau Jesusek Baina a hil arte itxaron dau haren ganatzea Zer esangura ete evangelariak honeaz? Jesusek eriotza horri Loaldia, deitzen dutxo. Lotan bada itxartuko da, dinotxoek, eh, ikasleek. Gure eriotzea, Jesusentzat loaldia da. Zertan diartu. Aurreko domekan, Jesusek ikusmen emon esaten gen dun. Gizaki barri egin gein gezala. Baina orain guan, orain dino, Jesusen begiramena. Eta gure ez datozela bat, esan eta autortu behar dugu. Ez garala bizi, gizaki barri lez, Gure eriotzan Jesusek loaldia ikusten dau. Orduan, zerin egarrez diar du? Jarraitu da iguan, sinisten dozu hau? Jesusek bere burua eskaintzen dau berbizkunde eta bizitzalez. Bizitza, biztuerea gaz, alkartzen dau Jesusek Ze bizitzaz diar du? Sinizmena zureratu behar dugu hildakoaren lekura, ilobira. Eta haren gure artean, bat abestea gandik banantzeko, ezarridogun arloza kentzeko gauza izango gara. Uztelatxaren bildur barik. Eta erio lokarri ez gainetiko askatasunez ibilikora. da. Baina hori norberetzeko, norberak askatu behar izango deutzos lokarriak ustezko hildakoari eta itxi behar bizi bizizaten. Ze bisitza tan. bizitzan, jainkoak baino beste inork emon ezin dagoan bizitzan, bizitza barrian, jainkoaren altzoan, betira unekoan. Eriotzeari beste era batera begiratzea eskatzen dagonek, zerideok gure grinak asetzea baino ezet dugu bizitzaldia. Asko eta asko hilda dago zoporretan joan ezinak illa, ero Asteburu baten, kontsumo edo ikuskizun tokietara joan ezinak hilda, edo zanetan drogazaztada bat asartu ezinak hilda, eriotza era asko ikusik eikez gure inguruan. Geu sinuztunok ere, Pauloren ustetan, eta hori sego horatzen deusko Franzisko Aitkesantuak, hilda egon geintekez bizitzan, geureo itxura eta betekizunetan Marpa eta Mariaren antzera, eta haren inguruko juduen antzera. Jezusen gana hurreratzen bagara, bere esanetara, erio lokarriak askatzen badoguz, bera ganuste hon osoa jarriz, bizi izango gara, berbiztu den bizitzan, bizitzeari Jesusen begiradas begiratzen dutxoenen bizitzan, jainkoari zintzotasune zerantzuten dutxoenen bizitzan. Bizitza honetan zenidiok Jesusi jarraitituuz, behartsuaren onduan egotea haren lagun eta salvatzaile izatea bilatzen da. Bizikiero honetan, kontsumokkeriatiketa natura zigortzetik galdentzea bilatzen da. Neugritsu bizi izatea bilatzen da. Hau egun batetik besterako lana ezdalako, eta ez eta norbere indarren araberakoa ere Beste batzuek aso eta ausnarketa giduan alkartzea bilatzen da. Jesus handia gala altortzea, norberea eari maren salvamena bilatzea baino, gehiago da Jesusen gansinistea eta arek emoten deuskun bizitza barrian bizi izatea. Eskatu da jugun, grazia hori.